Vă invit să ascultați azi ultimul episod. S-au întâmplat atât de multe lucruri de la prima publicare acestei cărți cu titlul ei precedent în 1977, încât mi-ar mai trebui un volum ca să povestesc totul. The New Life Fellowship, al cărui cofondator am avut bucuria să fiu, se dezvoltase mult peste așteptările noastre. Colegiul biblic, supraaglomerat, se află acum într-o țară ca în sunetul muzicii, în pitorescul sat elvețian, Walzenhausen, cocoțat mult deasupra lacului Constans, cu o vedere panoramică, cuprinzând părți ale Elveției, Germaniei și Austriei. Sute de absolvenți au plecat să vestească Evanghelia în toată lumea. Prin eforturile lor au fost plantate mai mult de 20 de biserici. Prin urmare, mulți alți oameni cu felurile lor diferite de viață sunt câștigați pentru Hristos. Ca să rămân liber pentru a-mi continua călătoriile în locurile în care mă trimitea Dumnezeu, mă hotărâsem să nu mă căsătoresc până la vârsta de 30 de ani, ceea ce am și făcut. La 31 de ani, în sfârșit, m-am căsătorit. Franții este tot ce aș fi putut să-mi doresc, o creștină minunată care îl iubește pe Domnul ca și mine, și joacă un rol important în lucrarea pe care mi-a încredințat-o el. Nu aș fi putut găsi o soție mai bună. Dumnezeu îmi pusese pe inimă o sarcină foarte dificilă, aceea de a spune oamenilor de pretutindeni vestea bună a lui Isus Hristos și mai ales a care îl caută sincer, dar care sunt înșelați de promisiunile false ale religiilor orientale. După ce am lucrat timp de 8 ani în organizația New Life, am părăsit-o primind binecuvântarea liderilor ei pentru a mă dedica total lucrării speciale pentru care eram convins că mă pregătise Dumnezeu. Mi s-a oferit posibilitatea să vorbesc în campusuri universitare pretutindeni în Europa și America de Nord, unde am călătorit în fiecare an părăsindu-mi căminul de lângă Zurich. Am vorbit la întruniri în peste 300 de universități și colegii, de la Helsinki la Barcelona, de la Viena la Londra și de la Harvard la Barclay. Este mișcător să întâlnești foamea deosebită a studenților după adevăr spiritual și realitate și emoționant să vezi reacția favorabilă la Evanghelie pe care o întâlneam pretutindeni. Rare ori am folosit o sală care să nu fi fost arhiplină și în care reacția studenților să fi fost mai puțin decât entuziastă. Pe de altă parte, am simțit nevoia să conlucrăm îndeaproape cu bisericile din Europa și Dumnezeu ne-a deschis uși pe tot continentul, având în felul acesta bucuria de a-L mărturisi pe Hristos. Pretutindeni în biserici am întâlnit nevoia acută de informare în ceea ce privește provocarea pe care o lansează Orientul creștinătății de azi. În acest scop țineam seminarii pentru liderii creștini și deopotrivă pentru nelucrători. Mai mult chiar, am descoperit că cei din biserici, deseori ei înșiși victimele acestei invazii din Orient, au nevoie să asculte Evanghelia simplă a lui Hristos, prezentată într-un mod clar, care să o opună în contrast cu numeroase idei populare care își au rădăcinile în ideologii necreștine. În căutarea lor disperată după adevăr, oamenii rătăciți și tulburați, de la psihiatrii la teologi, de la pastorii la enoriași, de la milionarii la hipiști, au venit la noi într-un șuvoi aproape continuu de pretutindeni din lumea occidentală. Ne confruntam mereu cu șocanta deziluzie însoțită de tulburări emoționale și mintale, precum și cu ruina din viețile acelora care și-au întors fața spre Orient. Este tipic cazul unui milionar din Norvegia. Cei doi fii ai săi, studenți străluciți la universitate, după moartea mamei lor, și-au căutat speranța în meditația transcendentală. Drept rezultat, unul dintre ei și-a pierdut mințile și s-a sinucis, iar celălalt s-a înstrăinat complet și a plecat de acasă. Zdruncinat de aceste evenimente, tatăl a venit la noi pentru ajutor, iar noi am avut bucuria de a-l vedea deschizându-și inima pentru Isus Hristos. S-ar putea spune sute de povești de necrezut despre varietatea uriașă de oameni care, ca și mine, au evadat din întunericul fără speranță și au găsit lumina adevărată în urma predicilor simple. Cunoșteam mulți ucenici ai lui Swami Muktananda, Maharishi Mahesh Yogi, Maharaj Ji, Bhagwan Rajniș și adepți fervenți ai mișcării Hare Krishna, care și-au abandonat gurul ca să-l primească și să-l urmeze pe Hristos. Aproape toți, cum ar fi Peter din Irlanda, care fusese adepta lui Hare Krishna și a plecat în Nigeria ca misionar, au devenit implicați în mod activ și serios în vestirea Evangheliei în multe părți ale lumii. Am fost foarte emoționați să aflăm din multele scrisori pe care le-am primit și din rapoartele care ne-au parvenit că mii de persoane au venit la Hristos în urma citirii acestei cărți în prima ei ediție. Mulți, dacă nu majoritatea acestor oameni, nu au cumpărat cartea ei înșiși, ci le-a fost împrumutată de un prieten creștin preocupat de soarta lor sau de cineva care îi iubea. Pe când participam vara trecută la Congresul Internațional al Evangheliștilor, însumând 5.000 de delegați din lumea întreagă ce a avut loc la Amsterdam, un evanghelist asiatic mi-a spus cu multă bucurie, că el personal cunoștea mai mult de 100 de persoane din regiunea lui natală care deveniseră creștini citind această carte. S-ar părea că acest lucru s-a întâmplat datorită circulației constante a numai câtorva exemplare. Din când în când am văzut cum Dumnezeu a lucrat cu minuni de necontestat care au reprezentat o sursă de mare încurajare. Născute în Elveția, Evelyn și Rosemary sunt surori gemene. La scurt timp după moartea tatălui lor, s-au răzvrătit și au plecat de acasă. Rosemary s-a apucat de băutură și petreceri, iar Evelyn, de droguri și sex, risipindu-și viața și sănătatea, trăind ca hipistă în Maroc. Acolo a contactat o boală de sângerară și incurabilă și a fost luată acasă de mama ei îndurerată. Disperată, această femeie cu inima zdrobită m-a chemat să o ajut, căci Evelyn zăcea pe patul de moarte la Zürich. Mama a cheltuit o mică avere, doctorii au făcut tot ce au putut, dar în zadar. Când mama ei a luat legătura cu mine, Evelin se afla în comă de câteva săptămâni aproape de ușa morții, iar medicii renunțaseră la eforturile lor. Devastată de durerea ei insuportabilă, mama m-a dus la spital, vărsându-și amarul din inimă datorat tragediei celor două fete, dar mai ales acelei care era pe moarte. Ruga mea sinceră a fost ca Evelin să-și revină din comă pentru a avea timp să-i vestesc Evanghelia. Când am ajuns la patul ei, am strigat-o încet pe nume. Spre mirarea mamei și a surorii ei, Evelin a deschis ochii pentru prima oară după săptămâni întregi. I-am adus vestea bună a lui Hristos cât de clar și de scurt am putut, știind că ar putea trece în eternitate în orice moment. M-a urmat în rugăciunea prin care îl invita pe Hristos în inima ei și a fost născută din nou în chip minunat prin Duhul lui Dumnezeu. M-am rugat în continuare ca Dumnezeu să se atingă de trupul ei pe moarte și să o vindece. În marea lui îndurare, Dumnezeu a răspuns la această rugăciune. Evelin și-a recăpătat complet sănătatea spre marea uluire a doctorilor, asistenților și a altora. Astăzi ea are o căsnicie fericită și atât ea cât și soțul ei sunt implicați în lucrarea permanentă a tinerilor. Rosemary l-a primit de asemenea pe Hristos în viața ei la una din întrunirile la care am vorbit și îl slujește de asemenea pe Domnul în Orientul îndepărtat și în Africa. Mama lor a făcut același pas și a fost și ea activă pentru Domnul. Când lucrăm în Occident, suntem cu inima în Orient, iar eu mă reîntorc periodic în India ca să-L predic pe Hristos. Sunt atâtea uși deschise acolo, în ciuda împotrivirilor și sunt atâtea experiențe emoționante despre care s-ar putea povesti dacă am avea spațiu suficient. De exemplu, eu am fost primul creștin care a predicat Evanghelia la Benares Hindu University, unde a studiat mama mea. Cât am stat în orașul acela, am putut să vorbesc întregii conduceri care cuprindea mai ales brahmani și avocați hinduși din castele aristocrate. Unul dintre ei mi-a spus cu lacrimi în ochi că nu mai auzise niciodată în viața lui așa ceva. Vă rog, mai veniți și altădată, m-a rugat el. În 1974 am avut dorința sinceră de a mă întoarce în India și de a-mi petrece acolo restul vieții. Când bagajele au fost gata pregătite, i-am împărtășit planurile mele doctorului Francis Schaeffer, un lider creștin cunoscut în lumea întreagă. Era autorul la peste 20 de cărți și lucrase mulți ani pentru intelectualii occidentali din Alpi Elvețieni. El m-a sfătuit să mă mai gândesc și să mă mai rog în legătură cu acest lucru, deoarece convingerea lui era că ar trebui să rămân în Occident, unde eram deosebit decalificat, datorită trecutului meu, să-i ajut pe aceia care se întorceau la ceea ce renunțasem eu. Dr. Schaeffer a descris Europa Occidentală ca o gură larg deschisă, gata să înfulece în grabă religiile orientale. El mi-a amintit că avertizase publicul despre această invazie care avea să vină. Urmându-i sfatul, am petrecut mult timp în rugăciune în următoarele câteva zile și am ajuns la convingerea profundă că avea dreptate. Dumnezeu avea o misiune clară pentru mine în Occident. Imediat după aceea au început să curgă din toată Europa Occidentală o sumedenie de invitații de a vorbi la întruniri, lucru pe care l-am considerat a fi o confirmare de la Domnul. În timp ce lucram în vest, una dintre cele mai stimulatoare activități a fost o lucrare pentru est. Când eram la London Bible College, Dumnezeu m-a îndemnat să încep un proiect de școlarizare pentru studenții asiatici săraci, mai ales pentru cei din India. Sunt mii de tineri creștini, plini de râvnă, care își doresc să aibă posibilitatea de a fi educați la un colegiu sau seminar, dar le este imposibil datorită lipsei de bani. Majoritatea provin din familii sărace. Datorită generozității credincioșilor occidentali, puteam oferi burse de școlarizare în fiecare an. De exemplu, în anul 1984 au fost acordate 65 de burse. India nu suferă doar datorită lipsei de hrană materială, ci și datorită lipsei de doctori creștini, surori medicale, profesori și, bineînțeles, predicatori. Întotdeauna este o mare încântare când călătoresc prin India să întâlnesc absolvenți pe care i-am ajutat și care trăiesc acum viețile biruitoare și pline de rod ale Domnului Isus Hristos. Mama mea pe care o iubesc foarte mult nu a venit încă la Hristos. Înainte de moartea gurului ei, acesta a ridicat-o în rang cu titlul de Swami. Este un lucru descurajator, dar continuăm să ne rugăm foarte serios pentru ea. Pe de altă parte, sora mai mare a mamei, mătușa Sumintra, în casa cărei am petrecut cele mai minunate vacanțe când era mic, l-a primit pe Hristos și este acum una dintre cele mai energice ucenice. După doi ani de lucrare efectivă în Europa, Mătușa Revati a plecat în India, fiind implicată într-o lucrare foarte dificilă și plină de rod, conducând mulți hinduși la Hristos. Ananda, după ce a absolvit politica și teologia la colegiile creștine din Germania de Vest și Statele Unite ale Americii, s-a alăturat mamei lui în India și predică pretutindeni în țară. În ciuda opoziției hindușilor, a repetatelor întreruperi, a vandalismului premeditat și a amenințărilor la adresa vieților lor, amândouă continuă cu curaj lupta pentru Domnul. După ce a lucrat ca soră medicală în Elveția timp de câțiva ani, Sandra s-a căsătorit cu un doctor și acum slujesc amândoi ca medici misionari într-o parte a Africii unde este mare nevoie de așa ceva. Krishna, care își spune acum Crister din motive lesne de înțeles după ce a absolvit la el și a terminat lucrarea de doctorat în filozofia religiei la Harvard. Cât a stat acolo, l-a mărturisit pe Cristos în mod efectiv împreună cu profesori și studenți asemenea lui în mediul acela atât de dificil. Acum este implicat activ într-o lucrare printre studenții din lumea întreagă aflați în zona orașului Boston știindu-se că acesta are cea mai mare pondere de studenți străini din lume. La sfârșitul unuia din cursurile mele, la Harvard University Science Center, un student nemulțumit s-a ridicat provocator cu întrebarea finală a serii. Domnule Maharaj, a început el pe un ton critic, v-ați întors de la hinduism la creștinism. Cum ați reacționa dacă cineva care se află în poziția dumneavoastră prezentă s-ar întoarce la fosta dumneavoastră poziție? Am făcut o pauză de un moment și am cerut lui Dumnezeu răspunsul la această importantă întrebare, poate cea mai provocatoare din toată seara, și am răspuns. Niciodată nu aș fi în stare să înțeleg cum s-ar putea cineva întoarce la ce a fost mai înainte, dacă ar fi într-adevăr în situația mea actuală. Din punctul meu de vedere, occidentalii care se întorc spre Orient nu l-au cunoscut niciodată pe Hristos în mod personal. Publicul m-a aplaudat îndelung. Ciudat, asemenea provocări nu vin doar de la necreștini, ci și de la așa numiți lideri creștini. După ce am ținut un curs la un colegiu de perfecționare a profesorilor din Elveția, am fost înfruntat de șeful departamentului religios, care era și pastor la o biserică de stat. Exprimându-și dezaprobarea față de cursul meu de religie comparată, a spus... Eu am fost misionar în India timp de 20 de ani și am văzut indianul venerându-și Dumnezeul de piatră. Eu cred că atunci când indianul se închină idolilor lui, el se închină Dumnezeului Bibliei. Nu ajutați cu nimic la stabilirea înțelegerii de care avem nevoie între religii, afirmând că există diferențe atât de drastice. Domnule reverend, eu am fost indianul acela care s-a închinat la Dumnezei de piatră. Astăzi eu mă închin Dumnezeului Bibliei și cred că sunt în măsură să vă spun că nu sunt unul și același, sunt lumi total diferite. La scurt timp după convertirea mea în 1962, un indian din comunitatea mea mi-a spus că nu va dura mult. Astăzi inima mea este plină de recunoștință față de Dumnezeu pentru că m-a ținut în voia Lui și nu mi-a dat voie să rătăcesc nici măcar o zi din cei 22 de ani minunați. Studiind Biblia în amănunțime în cursul acestor ani, înțelegând cât de adevărat este fiecare cuvânt din ea și văzând minunile pe care le face Dumnezeu în viețile oamenilor din lumea întreagă, sunt mai convins ca oricând că Hristos este exact ceea ce pretinde a fi, calea, adevărul și viața. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a oferit privilegiile vestirii Evangheliei lui Hristos nu numai în campusurile universitare, în biserici și în săli de conferințe, ci și la radio și televiziune în 56 de țări ale lumii. Sunt hotărât să continui cât voi mai avea suflare în trup sau până se va întoarce Isus la ei săi. Ați ascultat ultimul episod din cartea Moartea unui guru, carte scrisă de Rabbi Maharaj. No!